За жанром «Як я руйнувала імперію», повість, які зображені події 1988 89 років, тобто перед день великих державних перетворень. Зміни відчувають і дорослі, і діти. Головна героїня повісті, київська школярка Яринка, на літні канікули приїжджає до своїх рідних у далеке Буковинське село. Це від її імені ведеться розповідь про тогочасні події, де зміни політично-соціальні тісно переплітаються з розповідями про буденність, дефіцит, заборона, спекулянти тощо. Все оточення дівчинки патріотично налаштоване, дідуся через його переконання заарештували, хоча він і був фронтовиком. Тітонька Орися вступає у рух. Батьки під час поїздки до Риги захоплюються величу латишів та їхнім прагненням жити у вільній країні. Читає авторка. Слухаймо. Вільні духом То була довга і втомлива мандрівка. Ми зупинялися в Мінську, Вільнюсі, Каунасі і не шпорили по магазинах. Щоправда, майже безуспішно нам траплялися здебільшого неоковирні шедеври вітчизняної промисловості. Але мама не втрачала надії. От у Ризі, – мрійно казала вона щовечора, коли ми, набігавшись по крамницях, ледве волочили ноги. У Ригу минулого літа їздила мамина подруга і купила там просто чудові ковтинки, тож і ми сподівалися. І Рига піднесла нам сюрприз, щоправда інший, ніж очікувала мама. Дорогою наш драндулет поламався, тато мусив його лагодити, тож у Ригу ми дісталися аж у досвіта. В готель нас не прийняли, на місця, які ми забронювали, вселили інших людей, бо ми запізнилися. Вільного номера не знайшлося, як і слід було чекати від ненав'язливого радянського сервісу. Тато довго сварився з адміністратором, і той пообіцяв розмістити нас на наступну ніч». Ми опинилися серед чужого міста, безпритульні і невиспані. Щулячись від ранкового холоду, обійшли порожній Майдан. Посеред нього сірів високий обеліск, оточений численними фігурами. Леніна серед фігур не було, як і радянських воїнів-визволителів. Хто знає, що воно за пам'ятник? Короткий напис латиською мовою ми не розуміли. Поки ми оглядали скульптури, на Майдані почувся цокіт жіночих каблуків. Прямісінько до нас ішла жінка з букетом півоній, вірніше, не до нас, а до пам'ятника. Зиркнувши швидким, уважним поглядом на наше сімейство, вона поклала півонії на гранітний постамент. Я подумала, що то якась дивачка, бо хто нормальний покладає квіти ледь не серед ночі. Поправивши букет, жінка обернулася до нас. Її спокійні, розумні очі дивилися з приязню і цікавістю. «Ви не підкажете, що це за пам'ятник? Ми з України, з Києва, приїхали подивитися на Прибалтику», – звернулася до неї мама. «Це Мілда, мати вітчизна, символ свободи і держави, нашої колишньої, незалежної держави», – пояснила жінка, всміхнувшись. «Напевно, ми мали доволі ошелешений вигляд». «А це кольори нашого прапора», – додала вона, показавши рукою на півонії. «Справжнього, а не того, який нав'язала Москва». Вона говорила надто небезпечні речі. Найобачніше було б забратися геть, але мама, здається, забула про обережність. «Прапор Латвії біловишневий?» – перепитала вона – Біла смуга посередині і вишневі обабічнеї, відповіла незнайомка, і раптом весело майже виклично розсміялася. А вишневі півонії разом з білими не цвітуть, вони ранні і вже обсипаються. Я спеціально тримала пуп'янки в холоді, щоб затримати цвітіння. Як бачите, вдалося. Півонії лежали на граніті яскраві та свіжі. Не просто букет, а символ зрозумілий латешам. «Сьогодні о шостій вечора тут буде мітинг», – мовила незнайомка. «Його проводить Гельсінська спілка. Чули про таку? Я належу до неї. В Україні вона також діє». Батьки підтвердили, що чули. «Мітинг дозволений офіційно, але йди знай, міліція може не пускати до пам'ятника, тому я принесла квіти завчасу. Загалом усе має відбутися спокійно, принаймні ми на це сподіваємось. Якщо хочете, приходьте. О шостій годині», – повторила вона і, попрощавшись, пішла геть рівною легкою ходою. А ми, як заворожені, дивилися їй у слід. Невеличка зграбна жінка в скромному темному плащі, інтелігентна на вигляд. Ось вона зникла в бічній вулиці. «Що то за гельсінська спілка?» – спитала я в батьків. Вони перезирнулися. «Що ж, ти вже не маленька. Тато вагався говорити чи ні. Ти ж розумієш, що про таке треба мовчати?» Я пообіцяла бути німою, як риба, і почула ось що. У Фінляндії, в місті Гельсінкі Радянський Союз підписав міжнародну угоду про захист прав людини. Виконувати її наше керівництво не збиралося. Права радянських людей існували хіба що на папері, але з'явилися сміливці, які назвали себе Гельсінською спілкою. Вони добивалися, щоб угода діяла, відстоювали свободу і демократію. Щоправда, їх були одиниці, та й ті здебільшого сиділи в тюрмах. «І ця жінка сиділа?» – спитала я. «Скоріш за все, так». Дивно, дуже дивно. Вона не здалася нещасною, скоріш навпаки. Вона була радісна, абсолютно спокійна, на відміну від нас, переляканих, навіть трішки збитошна, як ігрик, а ще вона окрилена. Ні, це надто пишномовно, проте в ній було щось особливе, незвичне, і власне воно мені подобалося. На язиці в мене крутилося одне питаннячко. Я знала на нього відповідь і все ж не втрималася. «Ми підемо на мітинг?» «Звісно, ні», – насупила брови мама. «Цікаво б подивитися здалеку. Не можна. Нас заарештують?» «Навряд, якщо мітинг дозволений, але краще туди не потикатися». «До речі, про ту жінку, – сказав тато, – хто б тебе не питав про неї, затям собі. Ми з нею ні про що не розмовляли, тільки дізналися, як пройти до іншого готелю». «Але ж ти не дізнавався. Немає значення, ми тільки розпитали, як пройти. Зрозуміла? Ану, повтори». Наче в першому класі». Я ображено стисла губи, але глянувши на тата, похмуро повторила. «Ми тільки спитали дорогу». «Гаразд. І більше не згадую про мітинг. Ми про нього не чули і не знаємо». Я не згадувала. Принаймні в голос. Та він не йшов мені з думок». Ми дивилися на інші – на кофточки, пальта й босоніжки, на чоловічі сорочки, на светри, гольфи і штучні шуби, які продавали біля Домського собору. Зайнявши чергу за шубами, ми зважилися відвідати й знаменитий собор, але зіткнулися з перешкодою. До собору також стояла черга. На виставку ірисів – 200 сортів, я навіть не уявляла, що іриси такі розмаїті. «Черга до квітів – то гарно, – замріяно сказала мама, чим немало здивувала мене. Я ж бо знала, що безкінечні черги давно сиділи їй у починках. І все ж на іриси й домський собор ми подивилися. Тато наполіг, штучні шуби тим часом розкупили, і нам не дісталося. День минав, наближалася шоста година, хоч ми, звичайно, нікуди не збиралися». Обтяжені покупками, батьки все частіше зіркали на годинники, напевно тому, що дуже втомилися. І от якось само собою склалося, що в центр ми під'їхали 10 на сьому. Ще й трамвай зупинився недалеко від Мілди. Та ну їх усіх, раптом розсердилася мама, хіба ми не можемо опинитися на площі випадково, просто ідучи до готелю? Тато взяв мене за руку, ніби я маленька, але я постаралася бути шовковою, і ми пішли собі, ніби просто до готелю. Навколо пам'ятника юрмилося чимало народу, з серединою Майдану до нього підходила довга колона, кінець якої губився в бічній вулиці. Ми спинилися віддалік. Люди в колоні несли квіти, плакати, написані латиською мовою, і прапори, вишнево-білі, як півоні ранкової незнайомки, йшли мирно, співаючи, а наблизившись до пам'ятника, покладали квіти. Вже не на постамент, в суціль застелений букетами, а на асфальт навколо нього, від їхніх пісень і спокійного вигляду. Мені теж стало легко і святково на душі. Страх розвіявся, а він муляв увесь день, коли я думала про мітинг, і я вже бадьоріше роззиралася навколо. Непомітно для себе ми підступили ближче, опинившись біля мітингувальників, Цікаво, що там написано на їхніх плакатах, крутила я головою, марно вишукуючи написів на зрозумілій мені російській. Ви не скажете, що там написано, тобто на плакатах, і собі спитала мама в білявих юнаків, які стояли біля нас. Один з хлопців гостро відповів щось по латиськи. «Але ж я не розумію вас, ми кияни-туристи», – розгубилася мама. «Це плакати на захист нашої мови», – вже миролюбно пояснив юнак. «Ми хоч і нечисленний народ, проте не хочемо зникнути, розчинитися в Російському морі». Хлопці розговорилися, оповідаючи про кривди невеличкої Латвії. Перед війною вона була окремою державою, але Радянський Союз поглинув її, наче бегемот цукерку». Я слухала, дивилася і не іняла віри очам. Невже це можливо? Не тільки анекдоти політичні розказувати, а відкрито захищати свій народ, свою мову, виявляти хай мирний, хай пісенно-квітковий, але все-таки протест? Я була здивована великим здивуванням. Цей вислів колись я вичитала в арабських казках, і тепер він був дуже доречний. Людей на Майдані ставало все більше, вони підходили і підходили, жінки і чоловіки, юнаки і дівчата, біляві, акуратні, ввічливі, співали, розмовляли між собою, поводилися так, ніби відбувалося щось звичайнісінький, просто собі мітинг, опозиційний, то і що». «У, гади, квітів нанесли!» – зі злістю сказала огрядна жінка, що теж зупинилася біля нас. «Чого це вони, гади?» – не втерпіла мама. «До першого вересня нема де дитині букетика купити, а коло свого пам'ятника всю площу встелили квітами», – вибухнула гнівом товстуха. «Давити їх треба, націоналістів проклятих!» Хай собі, не відповідайте їй, застаріг маму білявий юнак. Тато взяв нас із мамою під руки і легенько відвів у бік, подалі від гріха. Сердита жінка ще трохи побурчала, а тоді бочком посунулася геть. Чого ти заводишся? Може, то провокаторка? Докорив мамі тато. Я помітила нашу ранкову співрозмовницю. Вона стояла біля виступаючих, хоч сама не виступала. Мені здалося... Що вона дивилася в наш бік, тож я помахала їй рукою, але жінка не відповіла. Мабуть, не помітила або не впізнала нас здалеку. Натомість на наше сімейство звернув увагу фотограф у темно-сірому костюмі і направив на нас об'єктив. «Усміхніться, нас знімають», – сказала я батькам і помахала рукою фотографові. «І он справа знімають також. Ого, скільки тут фотографів!» Але батьки не зраділи, а навпаки сполошилися. Забираємося звідси з командував тато. Чому? Тут гарно?» – спробувала заперечити я, проте мама різко перервала мене. «То ти що, не розумієш, навіщо фотографують?» Мені неприємно похолуло всередині. Років зо два тому ми з мамою повернули у Володимирський собор. А коли виходили, на дворі проти дверей стояли з десятеро фотографів і знімали всіх, хто наважився відвідати храм. Мама тоді добряче перехвилювалася, тому що була зі мною. Радянських дітей не можна водити до церкви. Ми мусили виростати войовничими атеїстами-безбожниками. «Ви думаєте, що то КГБісти?» – спитала я. «А вже ж! Бійці невидимого фронту беруть на замітку, хто прийшов на мітинг з тихою ненавистю», – мовив тато. «Ми спішно забралися з Майдану». Та перш ніж піти в готель, зробили немалий гак бічними вуличками. Ми петляли, як заяць, що заплутує слід. В одному завулку натрапили на крихітний ресторанчик, з якого пахло ваніллю і шоколадом, і увалилися в нього зі всіма своїми пакетами». Ресторанчик виявився на рідкість милим. На вечерю ми вибрали старовинну латиську страву, горох запечений з салом, який подали у гарних череп'яних горнятах. Тато розщедрився і замовив ще й гарячий шоколад, який я досі ніколи не куштувала. От тільки мама чогось сиділа розгублена і неуважна. «Не хвилюйся, нічого страшного не сталося. Могли ж ми, як туристи, опинитися на центральному майдані. Тим більше, що і наш готель розташований поруч», – заспокоював її тато. Мама затуманеним поглядом дивилася кудись повз нас. «Це ж була б повна нісенітниця звинувачувати нас, що ми захищаємо латиську мову, якої взагалі не знаємо», – викладав аргументи на наш захист тато. «А люди не розійшлися». Здавленим голосом мовила мама, ти помітив, які вони гарні, у них є гідність. Вони гарні, бо вільні. Люба моя, Тато взяв її за руку, вони такі ж громадяни Радянського Союзу, як і ми з тобою. Вони вільні душею, вільні від страху, їх загнали до спільної кошари, але вони не скорилися, це ж видно, вони вільні». Раптом до мене дійшло, чим вразила ранкова незнайомка. Вона вільна духом, від того і гарна, мов Окрилена. Вільні духом? Гарні. Тут мама сказала правду. А вона, здається, завелася. Латиші захищають свою культуру, свою мову, а ми. Мені теж дорога моя мова. Я теж не хочу, щоб вона пропала, щоб з нас витворювалася єдина радянська спільнота. Один гомусовєтікус від Москви до самих до окраїн. Безликий, безмозький, слухняний совок. «Лесю, тихіше, на нас звертають увагу», – спробував спинити її тато, бо мама, розпалившись, говорила все гучніше. «О, так, тихіше, і Ти все життя з закритим ротом» тихші води, нижче трави, а вони з квітами, з прапорами. Та якби хоч колись, хоч раз, хоч здалеку, якби Бог дав побачити наш синьо-жовтий, я більше нічого в житті не просила б. По мамених щуках покотилися сльози, розмиваючи туш. Вона вийняла дзеркальце і почала витирати брудні патьоки. Я уявила український стяг. Синьо-жовтий. Як небо й сонце. Я ніколи його не побачу. Та де? Вийти на вулицю з синьо-жовтим прапором наважиться хіба що божевільний. Але тиші вийшли спокійні, впевнені в своїй правоті, гарні під рідними прапорами. Я злизувала з ложечки солодкий в'язкий шоколад, а на душі було гірко. Напевне, то велике щастя любити свою країну. Мені воно не випало. Моя країна – могутній Радянський Союз, одна шоста земної суші, обнесена колючим дротом. Тюрма народів, у якій на всіх язиках все мовчить. Я живу в ній з народження, і мені непогано живеться. Я звиклася з тим, що є, і все ж я не можу любити державу темницю. То як мені жити? Ховатися від правди, наче страус, як то роблять мої батьки? Чи кипкувати з усього, як ігрик, наступного дня ми знову товклися по магазинах, але під вечір повернули до мілди. Навколо неї лежали вчорашні квіти. Хоч і зів'ялі вони справляли враження, адже встиляли майже всю площу. Мама після мітингу безповоротно закохалася в Латвію. Я навіть стала побоюватися, що замість борщу вона почне готувати нам з татом горох, запечений з салом. Та поки що мама обмежилася янтарем, купила собі медово темне намисто і як символ Прибалтики носила його до всіх своїх ковтинок.